Intermezzo Ari elment hozzá. Az este úgy közeledik Keflavíkhoz, mint valami hatalmas, sötét madár. A nagybácsi húsgombócot, káposztát és krumplit főzött vacsorára. Péppé főzi a húsgombócot és a káposztát. A nagybácsi mindent így készít. Addig főzi, amíg biztosan el nem készül. Ahlyol már valamelyik számát fügyörészi magában, miközben kihalásza a sejizű, de laktató gombócokat a lábosból. Teljesen hidegen hagyja korunk étkezéskultusza, a megszámlálhatatlan főzőműsor a receptek, amelyek úgy dőlnek a médiából, mint az üdvözlégyek, a vigasztalások, a zsoltárok. Nagy adagre Barbara a gombócok mellé. A nagybácsi közben a helyműr férfikar karlemezét teszi fel a lejátszóra. Azt énekli. Régi korok szellemét figyelem, a fenyír nyugalmát, és kis hián elsírom magam, mert a dalok letűnt időkre emlékeztetnek, hajdani hangulatokra, és mert a nagybácsinak a jelek szerint fel sem tűnt, hogy az üdvözlégyek helyét receptek vették át, a lelkészeket és pszichológusokat pedig szakácsok váltották fel. Elveszítetted Istent? Akkor vágj fel egy csirkét nyolc darabra, pirisd meg olajon, egy serpenyőben, Fűszerez sóval és borssal, szóri rá egy kevés lisztet és süsd meg. Rövidesen folytatjuk. A nagybácsi szed még a tányéromra, felhangosítja a férfi kórust, kinyitja a nappali ablakát az estére, ami el is tele van szépségekkel, például csillagokkal, északi finnyel és csenddel. Mindkettőnknek teljes poharat vesz elő, és félig tölti pálinkával. Kortyol egyet, maga elé mered és látom, hogy szomorúság jelent meg a tekintetében. Attól tartok, Jakob nincs valami jó bőrben, mondja az egyik macskáját simogatva. Szóval azt mondod, hogy Ari elment ma hozzá? És hogy sült el a dolog? Tudom, hogy Kobi már régóta várta, örült neki, hogy jön, de gyanítom, nem merte kimutatni neki. Szóval Ari elment hozzá? Igen, felelem, el. Ari elment, és a múltba vezető ajtón a tőke halétel Kétszer Morzai kopogott be.